a unui prejudiciu de peste 35 de milioane de euro, reprezentând folosirea mărcii în perioada 2004-2014. Victorie importantă în Basketball Champions League pentru CSM Oradea, 65 la 59 în Rusia cu Aftodor Saratov. Americanul Martin Zino a fost și de această dată liderul campioanei României cu 28 de puncte și 6 recuperări. CSM Oradea a devansat oase pe Avtodor Saratov în clasamentul grupei și a trecut pe locul al cincilea, iar la 4 ianuarie va juca pe teren propriu cu liderul Loman. În FIBA Europe Cup, BC Mureș a fost învinsă acasă de Gaziantep, 89 la 76, Ardelenii au pierdut ambele meciuri jucate până acum în faza a doua a grupelor și mai au șanse infime de calificare în runda următoare. Nici, nu știu de unde să încep. În primul rând, hai să o luăm cronologic, invers. Azi noaptea a venit pe... Moșene a venit azi noapte, nu știu. Pe, pe diverse surse. Așa? informația că a pierdut Gigi Becali procesul la Curtea de Apel mai are doar în alta Curte de Casație și Justiție, deci probabil e gata nu mai poate să-i zică steaua trebuie da. să-i zică FCSB, ăștii alți fac CSA steaua deci și... nu o să mai avem dinamo steaua, di seară o să avem dinamo FCSB, di -di seară, cred seară încă... se judecă, da știi cum e, că mai ai, un, da, mai -ai o care de atac și da. atunci merge. Dar nu din primăvară s-ar putea, da, să fie cu FCSB. Da, haide că până ajungem la Steaua și Dinamo, avem distracție mare în, în fotbalul nostru. Cum spuneam, au scris cu carioca pe tricouri albe. Băi, match oficial de fotbal cu paligii 2016. <lip> <lip> Ei au jucat în echipament alb, inscripționat cu carioca. Ce arău, așa făceam și eu la școală, când i-am păi da. rezervă. <lip> Și antrenorul Ionus Popa care e un personaj A spus că personal a scris Și că băieții au fost foarte încântați Că scrie frumos Și că o să-i scrie el Și o scrisoare lumoși Crăciun Să le aducă și celor de la ASEA Târgu Mure și Un echipament de rezervă Că ea n-aveau decât unul Că de aici s-a creat situația asta Uite, păi pe... da, te duci la o mall și îți scrii pe tricouri ce vrei da, Știi, da, au... ei s-au trezit în situația asta: aveau doar bleu marină și aveau negru și violet. Da. Și arbitrul a zis, bă băieți, semănați-vă da, cu albe și aveau un pix. Da. Ce Bine avem? că aveau pas. Avem niște maieuri la noi Avem maieurile că e frig afară Și unii dintre noi au izmene Dar nu toți Vai de situația noastră, de da. noastră. Cupa ce cupă e asta? Cupa ligii. Ah, Băi deci asta e a rămâi treia sfânt. cupă E inventată da. recentă da, păi avem nevoie de competiții multe Că s-ar echipe bune E păcat de Dumnezeu <laughs> Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Începem cu Feliz Navidad. O să se mai poarte Feliz asta, Navidad? Da, da, eu mă bucur că acum o să sărbătorim și Ramazan. Asta este. Deci, nu Ramadan, Ramadan. e o diferență. R Ramazan. Ramazan. Și Ramazan Ramizan Ramizan, Dacă vrei, colega noastră de la 21. Da. <laughs> 7 7 și 20 de minute. Bună dimineața, prieteni! Deșteptarea într-o nouă ediție. Gunaiden! Cum? Gunaiden! Gunaiden înseamnă bună dimineața. În înseamnă. înseamnă tu ai pus bine da, cu tătarii. Da. A, nu, asta e turcă. Tatar. care cum ar veni mongolă, dar la noi se zice tătărească, nu știu decât s-au care este te mulțumesc, frumos. Te-a învățat ferii și Predescu, colega noastră. avem pile la guvern, de Da, tu de asta, tregei la ferii și încercai să afli tot de lucruri, că anticipai tu ceva. cum să nu gata, avem un prieten cu toată lumea. Noi am fost, am prevăzut chestiile astea și am mâncat la restaurant Tărască, De foarte bună da. Am investit practic în Da, adică dacă dacă cantina guvernului acum o să dea mâncare Că eu zic că este ne-am scos. Da, bun, deci Turc e minorit... Doamna Sevil Shaidee, care este propusă, deocamdată, sta să vedem ce zice domnul președinte Iohannis, încă nu e prim-ministru, mai sunt pași de făcut, pas cu pas. pas cu dar pas. doamna Sevil Shaidee, care este propunerea domnului Dragnea, PSD-ul și că, PSD că n-a știut, uh -huh. dar domnul Dragnea a propus-o, este din minoritatea turco-tătară. Deci, Turc Turci, frate, asta A la turca, bre, a la turca, el șapte A la turca, bre, a la turca, a la turca el șapte Ia, șt Cine-i în turcu ai ca zâna zemelor Cine-i spaima dulce a sultanii lor De strângelica nu din, din o la, la turcă. Și vrem o mă, măligă și cafe Asta e din aloc din. Amana man. mana man, turci, frate, palatul Victoria. Băi, deci, Aia nu e prima dată. Am o să semnifică sultania ăștia ăsta de prin teritoriu. Da. De fapt înțelegi? Nu no, în teritoriu sunt, sunt viziri și pașa Așa, așa. Regi? Am înțeles acel Cel mult. Băi. Sultanca O să fie spectacol. Iertați-ne, doamnă, e doar un show de radio. Da, nu știu așa cum cu să mai spunem. Mult. Adică, băi o să avem o sultancă, urmează să avem o faraoancă. Da. Eu cred că am mai avut faraoni <gântu -i> la președinție la Palatul Victoria, dacă da. e ei, ei să vorbim serios așa. Dar sultan, ce n-am avut niciodată, probleme cu pronunția numelui Sevil. cum o cheamă? Sevil sau Servil? M-a distrat nu, Sevil. M-a distrat, distrat domnul Kelme Hunorier <gântu -i> care spunea că noi nu știm cum se pronunțăm <gântu -i> civil și Haide. Și i-au zis a colegii domnul Dragnea, domnul Tăricianu, e șaide, a spus domnul Kelemen. Deci cred că doamna șaidei are un background, drăguță, bun. Și deci, când l-am auzit spunând cu background, doamna, da. Și numele, o fost o colegă de breaslă, super jurnalist la vremea era, Luca Alhadad, dacă o țineți minte, de la Pro TV. S-a retras din presă de astăzi, da, da, da. că nu mai face presă. A postat pe Facebook, cum se pronunță de fapt numele Sevil șaide. Și haide Ai, -haide. ai -ți înțeles? Auzi, deci Crezi că de acum o să... Doamna Seville doamna haide Și <laughs> <laughs> haide Și haide Deci se haide. aude un Nu se aude hașul final Se aude primul haș Este un haș arabesc așa Și mm -hmm. haide Deci ideea e să nu fi răcit Că s-ar putea să nu se înțeleagă Și haide Și haide bine, nu o să pronunțe nimeni și haide poate o să pronunțăm și haidea de <laughs> da. dar doamna este deci noi am zis că e cu turci cu nu știu ce, dar doamna e tătăroică uh -huh. adică de fapt cum ar veni este de pe urmașa lui Genghis Khan Mm. Înțelegi măcar, băi, frate, tătarii știau să jefuiască Nu ca peste i știi, ăștia Că adică ăștia când feneau, frate, țineai minte Dar și uh, mongolii au o super cultură Asta e planul pe primele șase luni da. După Asta care este... o să urlăm Am selectat special pentru dumneavoastră Muzica din dimineața Asta e ilustrația muzicală de Vlad Petreanu da. Mai devreme Sachi a fost Irina Login Toată Cu la Turca um, Acesta este imnul râului Tes, Mașinist, George <laughs> Da. <laughs> Trupa uh, Kusum Tun. Cântă din gât așa <râng> Înțelegeți? Da, da, da. într-un concert uh, BBC uh -huh. Mai ridică un pic ce frumos cântă E un fel de treceți batalioane române-carpații? Treceți batalioane mongole râutes <laughs> Mamă, te gândești când veneau mongolii nevul mediu pe piese de-astea de atac Înghețai da. Remarcați și... ce ilustrație muzicală a găsit Vlad Că n-a găsit da. foaie verde De, de mai avem. Da, da, da. Sau În loc da. de marșul de întâmpinare numărul 2 Care se cântă acum În momentele oficiale din uh, uh, România a -a. Da, Stai, stai, stai Dacă totul ai lăsat până aici Ai tăiat -o. bun Deci în loc de marșul de întâmpinare numărul 2 Avem și un marș otoman de atac Auzi, nu mai e mazere la Constanța, eu cred că făcea spectacol pe litoral, da, a, doamna de mâna dreaptă a lui Nicușor Constantinescu și în, ca să nu spun gașca, în echipa, Mazere, Nicușor Constantinescu, an la rând, adică, ce să vă spun, doamna are un anumit trecut, bună prietenă cu domnul Dragnea, chiar da. prietenie tip breloc. Bă, o să fie frumos. Să... Acum, serios, noi ne distrăm așa că e de dimineață și trebuie să ne trezim, dar o să fie frumos. O să fie schimbări, taxa pe valoare adăugată se înlocuiește cu uh, peșcheșul pe valoarea constatată. <laughs> de <-astea. laughs> nu, o mai, cum a, știi, nu o să se mai poate supăra dacă îi spui vreodată doamnei Sevil și ai de doamna prim-ministru mâncat trahat. Pe cuvânt, -o să, o să spună da și, adică, care e problema? <laughs> da. <laughs> în loc de lapte și mier o să curgă baclavale și sujuc? Și <laughs> o să vă spun de astea. <laughs> nu, acum, serios, doar glumim. Nu aia nicio problemă. Foarte bine, e, doamna, doamnei de religie musulman, mahome, e mahomedana. Da. E foarte bine, asta este ce nu de trebuie. Nu despre asta e vorba, dar știi că s-a schimbat muzica nu, și în, în cluburi azi noapte. Zou? Da. da. Arcadage. Asta e pentru primirea oficială, știi așa? Da. <laughs> nu, asta se cântă la PSD Da Când vine uh, doamna prim-ministru în, în vizită Ui, <laughs> păi, ce înseamnă, și eu asta? Nu, știu, mă, dar nu n ar trebui să. Nu mai avem timp să cauți acum. Mai avem timp să Nu căutăm. mai bine căutăm și vedem după aia, hai da. să și vorbim cu uh, prietenii noștri cei care ne ascultă și care uite, încep să ne dea mesaje. Uh, na, nu rețin decât uh, unul... Ah, uite asta. Nu sunteți sănătoși. Nu suntem, nu Da, Vasile ne transmitem mesajul da. ăsta. Ați mulțumit tare mult, Vasile. ceva, putem să vorbim serios, dacă vreți, despre viitorul țării noastre. Sau neserios. Dar cred că o să avem patru ani la dispoziție. Să astăzi vorbim. să da. râdem nițel. Bun, o să vorbim la 037 Să ne spuneți și nouă, cum vedeți numirea da. asta? pentru postul de prim-ministru. Da, și aș întreba o... și domnul Dragnea. Domnul Dragnea, care are o nouă funcție, a inventat, de fapt, domnul Dragnea a inventat, vorba colegului Liviu Avram de la adevărul, a inventat funcția de prim-ministru deocamdată. Adică, doamna Sevil și Haide, ca să înțelegeți bine, dacă va fi desemnată ca prim-ministru de președintele Iohannis și dacă va trece de votul parlamentului, mă rog să niște dacă mici așa, adică în principiu va fi deocamdată prin ministru până își rezolvă domnul Dragnea problemele cu legea. Nu știu cum, nici nu vreau să mă gândesc cum, dar sunt convins că va încerca să și le rezolve ca să devină dânsul prim-ministru. Și ca să vă facem poftă pentru discuția de mai încolo, Gabi e la telefon. Bună dimineața Gabi. Salut Gabi. nasă sunt! Și tu pra, răspunzi, n-a să-l Da, <laughs> da. A, am luat ce ca urmă cu de toate, Asta așa dimineața că e la mod. Da, o să <laughs> avem o guvernare cu de toate. Da, Sara Ilii, Baclavale, da, ca de toate. M-a să... surprins pe mine la domnul Dragnea să s-a de reporte deci, că ce, aveți ceva cu naționalitatea? Dar de deci, ce m am luat păchere menul unor, că e tot lăsut România? <laughs> da, da, exact. <laughs> nu, dar aici, aici, domne, sincer, cinstit vorbind, eu mă, nu vreau să mă pun în pielea votanților PSD, care au votat după o campanie urâtă, urâtă a PSD-ului, să fie român, de-ai noștri, ortodoxi, să mai terminăm cu toți străini ăștia de neam. Și acum, uite, doamna Serviș Haide, tot respectul din partea mea am și zis-o întotdeauna. Dar oamenii aia care au votat, doamne, să fie un român. Și acum le-a propus-o pe doamna Serviș care are burse USAID, are specializări în America, în străinătate. Soroțistă domne. Cred că dacă l-ar fi propus pe Soros direct... Da ar fi avut succes 100%. Cred că dacă George Era Soros avea inspirația să treacă la mahomedanism, avea o șansă cu Domnul dragne. Despre domnul Dragnea cred că vorbește și Moise astăzi domnul Moise, da, domnul Moise a avut o interpretare foarte corectă A spus, mă rog, propunerea doamnei Seville și Este demonstrația faptului că domnul Dragnea Se teme de colegii săi din partid Hai să o spună chiar el Rămâneți cu noi în câteva minute Busy Day Moise Guran la Europa FM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 Parodontax. Ajută la oprirea și prevenirea sângerărilor gingivale. O vedeți pe doamna bosunflată? Deși nu mai e nimeni cu ea. În mașină, doamna Roxana...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 Și gădâm, și cădem 7 și 39, astăzi am întârziat noi uh, puțin, dar Moise ne iartă. Ascultăm Busy Day cu Moise Guran. Bună dimineața, Moise! Bună dimineața și bine v-am găsit! Lucrurile despre care vom discuta astăzi uh, nu mai lasă loc de glume, deși eu însumi trebuie să recunosc că l-am supraestimat pe Liviu Dragnea. Nu e chiar atât de deștept pe cât credeam. Busy Day cu Moise Guran la Europa FM Ascultați cu mare atenție această declarație făcută de domnul Liviu Dragnea la ieșirea de la Cotroceni, unde a propus-o pe doamna Sevil Șaideh, deja știm toți, pentru funcția de prim-ministru. O condamnare nedreaptă și o lege profune constituțională nu mi-au dat posibilitatea să solicit această demnitate pentru mine, deocamdată. No. Și de ce am folosit acest cuvânt? Pentru că nu sunt de acord ca în România un om să fie decăzut din drepturi pe viață. Într-un stat de drept, într-o democrație consolidată, așa ceva nu există. mai pentru. Genocid. Omul spune clar, cu subiect și predicat, aproape că va fi prim-ministru din umbră deocamdată. Nu lasă legea încă. Orice lege însă se poate schimba. Dar asta nu înseamnă că dacă nu lasă legea nu poate conduce guvernul României printr-o doamnă muncitoare, devotată, care înțelege ce vrea Dragnea, adevăratul șef. Tot el a spus asta. Slavă Domnului că doamna Shaideh este specialist în administrație, că din declarația lui Dragnea se înțelege că la fel de bine putea fi doamna care îi servește masa sau cea care aduce cafeaua, iar apoi îl întreabă respectos, Domnul mai dorit cumva ceva? Frească de mine gândul să critic pe cineva necunoscut. Cred că n-ar fi corect ca nimeni să facă asta, de aceea vă spun că primul dintre cei care au greșit față de Sevil și Deh este însuși Dragnea, care, departe de a o investi cu încredere și autoritate, a spus tuturor că tot el e șeful. Ceea ce ne aduce în mod inevitabil la o a doua problemă cea a mesajului pe care Dragnea însuși l-a dat către propriul partid. Deși au dat de un cec în alb aflând chiar și ei de la televizor pe cine vor vota de premier, pesediștii trebuie să fi înțeles în secunda a doua a acestei declarații că Dragna n-are încredere niciunul dintre ei, că se teme deci de ei și că nu are de gând să împarte puterea cu nimeni. Probabil în capetele plecate ale pesediștilor, deja s-au răsucit de acolo încolo ca un cuțit în rană niște imagini cu un Adrian Năstase absolutist imperial necruțător. Iertați-mă, cum vă spuneam, dacă l-am supraestimat pe Liviu Dragnea în comentariile mele anterioare. În urma ultimelor alegeri, omul a înțeles că românii au votat un dictator, că i-au dat lui totul, iar restul e cancan. Și chiar așa de ar fi, chiar presupunând că scorul uriaș obținut în alegeri de PSD i-ar lui Dragnea să se considere un conducător fără opoziție, m -aș fi așteptat ca la experiența lui să știe că o lege naturală a firii umane creează opoziția acolo unde ea dispare. Iar dacă celelalte partide parlamentare nu i vor putea șterge autoritatea că să. În slabe, atunci opoziția se va naște chiar la el în partid. Da, da, acești politicieni ei înșiși umiliți, reduși la o mașină de votat un guvern teleghidat de marele șef, ei vor fi cei care în subteran vor unelti, vor submina și în final vor căsăpi politica această autoritate. La fel cum Joana l-a adevărat pe Năstase, Ponta pe Joana și Dragnea pe Ponta, în logica firii, pardon de expresie, va fi doar o chestiune de timp până când un dictator incapabil să aibă colegi va deveni urât de cei pe care îi consideră subordonați și care deci îl vor da jos. Cât despre doamna Scheideh, fiecare dintre noi avem, liber arbitru, o educație mai mare sau mai mică și un respect oarecare pentru Constituție. Să nu fim însă ipocriți, nici măcar n-ar fi primul premier decorativ trimis la Victoria, de unii care vor să-l păpușărească. Singura diferență e că acum totul e pe față, dar pe bune. Asta mai e problema când șeful Senatului e unul trimis în judecată, iar cel al Camerei Deputaților îi spășește chiar acum o condamnare, cei drept cu suspendare, pentru infracțiuni legate de procesul electoral? Doamna Scheideh, trebuie Doamna să știe că potrivi Constituției Nu Dragnea este responsabil de țară Ci ea va fi Dacă președintele o va desemna Și n-are motive să nu o facă Eu îi urez succes. Pentru noi toți Nu neapărat pentru ea Moi siguran mulțumim pentru Busy Day Rămâneți cu noi 7.43 de minute Cu moi Să vă reîntâlniți astăzi La 1:15 și 1 sfert, La România în direct Europa e pe. pe aceeași frecvență cu tine puțin trafic la această oră, circulația rutieră va fi restricționată în mai multe zone din București pentru comemorarea eroilor Revoluției. Traficul va fi restricționat astăzi între 7 și 30 de minute și 10 pe banda adiacentă pistei de biciclete de pe calea victoriei în zona monumentului pentru cinsirea eroilor din Piața Revoluției. Porțiunea cuprinsă între Strada Dnii Dobrescu și alea Cresulescu. De asemenea, în 22 decembrie circulația va fi restricționată între 9 jumătate și 11 pe strada general Berlo. Tot astăzi, în intervalul 10 și jumătate, 12 se va restricționa circulația rutieră pe calea dorobanților, numai pe banda întâi între piața șar de gol și piața dorobanților. Informațiile din trafic sunt oferite de EFIX de la RomPetrol, carburantul care protejează motorul. tare, cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Vlad, n și noi o muzică, serioasă acum. Păi cum să nu... Pe cuvânt! Mai bună dimineața, 7:44! Pași ca să mă ce din nou? Mâine ce am mâncat, am găsesc! Păi, galebană, ne alăugea, n-i desi! Ana sunt încă să dimineața ce-s, Jai fără radio voting. Da, să trăim! By default așa. 0372069599. Vă invităm să sunați repede, repede, repede pentru a intra în direct. Nu mai avem foarte mult timp până la știrile de la ora 8. Și uite, ne-a ne-a trimis un mesaj pe WhatsApp la 0728111222 Mugurel din Marea Britanie. Ca să ne explici ce cu și cădăm asta. Una dimineața toată lumea o inamă și cădem și cădăm, în seamnă nu te pune cu mine, nu te juca cu mine. Mugurel, Oinam. mulțumim. Și cădăm da. și cădăm atunci. eșe ce de oinama, Deci o inamă și cădăm și cădăm, nu te pune cu mine. Da. E, asta e. Deci avem uh, o propunere de prim-ministru, doamna Sevil-și Haide. Deși domnul Dragnea a zis că va fi bărbat. Acum, e, pe bune vorbe, eu, eu și citez întrebat la B1 TV uh, cine va fi premierul desemnat, nu știu ce, dacă va fi un bărbat sau o femeie cu carnet de membru PSD, liderul social-democrat a replicat, citez, va fi un bărbat. Deci, băi, băiete, nu sunt sigur de ce am primit de fapt. Mugur e cu noi, bună dimineața! Salutare! Bună dimineața! Un e un bărbat! Ai, doamnă! Tradus în română, e Liviu Dragnea! A, uite, da, corect, băi, ce bravo, Mugur, ești foarte bun! Da, ne-a mai dat cineva un mesaj mai devreme care ne-a spus. Nu știți ce înseamnă, cum se pronunță. Și hey, Se pronunță Liviu Dragnea! Da, da, drag asta, asta, da, da. Da. Bine, Mugur, îți mulțumim tare mult pentru. Doamne, am mai avut situația asta, să știți, și Emil Boc era. Ce nu știi cum se uh, pronunță? era brelocul domnului Băsescu și da, domnul Văcăroiu brelocul domnului Ionescu. Dar de ce ne învârtim în cer? Asta. Poate nu e așa? Nu crezi că e așa? Poate bine, nu e așa? Poate. Dan, bună dimineața. Salut Dan. Bună dimineața. Ești deci dacă era era mâna stângă al lui Nicușor Constantinescu, mâna dreaptă lui Mazăre, ambele mâini a lui Dragnea. Da, o să fie bine. Pentru clip am avut o mică emoție. E, <laughs> nu știam vrei să te duci. Nu, nu, nu, nu, Da, da, bună dimineața, Domne e singura șansă să scăpăm de ei, să-i facem să se mănânce între ei. Lasă, domnule, ce are, o să... Nu e au... nicio fel de problemă. <laughs> Domne, au câștigat... Legat, a... de nume, a? legat de nume și de religie, nu putem să fim ipocriți. dar, dar care... nici noi nu ne luăm de chestia asta, doar glumim no, no, în dimineața no, no. asta, da, am sigur. Citit da. o, am citit o chestie ieri, nu știu exact unde, că am primit-o pe Facebook la un moment dat, da? N-are cum să ne deranjeze În țara în care președintele îl cheamă Werner Iohannis, de la DNA Chiovești, și pe domnul de la SRI după fostul nostru Ultimul prim-ministru Îl cheamă Julien, Nu da. are cum să ne deranjeze Da, domnule, până și selecționerul Vorba lui Radu Constantinescu e străin Selecționerul național <cute> exact, da. nu, nu e o problemă Dar mie îmi convine situația Pentru că v-am spus, mă repet Singura șansă să mai scăpăm De mie să-i facem să se între ei da, vă a, -a atragat, știți ceva. Haideți, domnule, stați puțin. Noi, sigur, glumim, râdem, e matinal, program de dimineață, asta e ideea. Dar vă reamintesc, au câștigat alegerile, deci PSD-a câștigat alegerile cu un scor istoric. Este dreptul lor să propună un prim-ministru și să guverneze. Cum o fac, o să vedem, o să constatăm pe piala noastră în următorii patru ani. Dar e dreptul lor și trebuie respectat, pentru că este voința poporului. Asta e. Ce o zice domnul Ștefan cel Mare? Ștefan cel Mare. Eu, ceea cel bătrân. Nu, dar ce n-ai văzut că urmașul vlațe a fugit din țară? Deci, domnul Ghiță, cu Vlad școala. Cu frate, cum a venit turcul la Palatul Victoria? Cum a fugit din țară? Domnule, nu-i bine, nu-i bine. Subiectele astea au venit unul peste altul și nu putem să ne ocupăm de ele așa cum, cum ne-ar da. plăcea nouă. Of, vin știrile Europa FM. Avem un accident de mașină la ieșirea din voluntari. Eu coad acolo de vreo 2 km sensul de ieșire. Alex din Brașov ne dă mesajul ăsta Mulțumim pentru mesaj Așteptăm vești bune de acolo, sper să nu fie ceva Chiar rău, rău, dar nu se poate circula Acum. Știri, am zis Și Republica Fantastică România Iar după ora opt un pic mai încolo Să vă provocăm uh, Să fiți alături de noi Sau de voi, nici nu știu cum să spun corect Pe Facebook. Avem ceva, avem Un, un premiu de oferit în dimineața asta Să vedeți Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa Evening.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 între cele trei achiziționate din același brand. Detalii pe sensiblu.com sau în farmaciile sensiblu.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 De decembrie, Selgros îți face cadou cele mai bune promoții. Azi ai 20% reducere la sortimentul de agende și calendare, iar mâine ai 10% reducere la seturi de cosmetice cadou, vin și cozonaci, cu excepția articolelor din alte promoții. Casa ai casa plină, vină la Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți. Smart de la Dr. Hart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 sănătoase și dinții puternici. Parodontax. Ajută la oprirea și prevenirea sângerărilor gingivale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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Astăzi maximele vor fi cuprinse între minus 2 și 8 grade, cu 3 grade maxima în București. În zonele de deal și de munte, cerul va fi mai mult senin, iar valorile termice vor fi în creștere față de ziua precedentă. În zonele joase însă, mai ales din vestul și centrul țării, va fi ceață, iar vremea se menține rece. România ar putea fi condusă pentru prima dată de un premier femeie și de religie musulmană, scrie presa internațională, o nominalizare surprinzătoare, notează jurnaliștii străini, Andrei Paleu. Associated Press scrie că Liviu Dragnea, președintele PSD care a obținut victoria în alegerile parlamentare din 11 decembrie, propune ca Sevil Shaideh să preia șefia guvernului, un anunț surprinzător, deoarece numele acestea nu este prea cunoscut în România. The New York Times notează că în cazul în care va obține votul parlamentului, Sevil Shaideh va fi atât prima femeie premier din istoria României, cât și prima persoană de religie musulmană care preia această funcție. Publicația de Dincolo de Atlantic punctează că, de obicei, liderul celui mai mare partid e desemnat de președinte premier, însă socialdemocratul Liviu Dragnea ar fi fost o alegere problematică, ținând cont de condamnarea sa la doi ani de închisoare cu suspendare. Claus Iohannis se consultă cu liderii politici înainte să dea sarcina formării executivului. Cabinetul va avea nevoie de aprobarea Parlamentului. Agenția Reuters s amintește că împreună cu partenerul minoritar ALDE, PSD, deține o majoritate absolută de 250 din 465 de fotolii din Parlamentul de la București. Așteptăm astăzi răspunsul președintelui Claus Iohannis față de propunerea PSD și ALDE ca și Ceaidex să preia conducerea guvernului o declarație de la șeful statului așteptăm după ce au loc ultimele consultări la Palatul Cotroceni, sunt așteptate astăzi la întâlnirea cu președintele, delegația PMP și cea a minorităților naționale.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 Ministerul Educației sizează Direcția Națională Anticorupție după ce a depistat neregul la concursul pentru director de școli în șase județe. Verificările au scos la iveală că a fost încălcată metodologia privind desfășurarea concursului în 19 cazuri. Florentina Mihăiță. Corpul de control al Ministerului Educației a constatat că CV-urile unor candidați pentru posturile de director de școli au fost apreciate subiectiv de către comisiile de evaluare. Acestea au acordat punctaje pentru competențe care nu puteau fi justificate sau pentru documente care au fost aduse de candidat în timpul susținerii probei, fără să fi fost încărcate pe site-ul dedicat concursului. Au fost și candidați nedreptățiți, care nu au primit punctajul cuvenit deși îndeplinau toate criteriile. Ministerul Educației a primit aproape 160 de sesizări privind nereguli la concursul pentru directori, dar Clamațiile s-au dovedit a fi emeiate în 19 cazuri din județele Teleorman, Mehedinți, Mureș, Bacău, Iași și Dâmbovița. Acestea vor fi cercetate în perioada următoare de procurorii DNA. Sunt 5.400 de candidați care au promovat concursul național pentru ocuparea funcțiilor vacante de director general și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar. Însă rata de ocupare a posturilor abia depășit jumătate din necesar. Noi directori vor fi numiți în funcție de inspectoratul școlar pe o perioadă de patru ani. Negocieri pentru achiziția celui de-al doilea lot de avioane F-16, Ministerul Apărării Naționale va iniția discuții directe cu administrația de la Washington, a declarat ministrul Mihna Motoc. România a preluat primele șase aeronave F-16 din Portugalia în luna octombrie acestui an. Alte trei aparate de zbor au sosit în România săptămâna trecută, urmând ca ultimele trei avioane F-16 din prima escadrilă să sosească în cursul anului 2017. Până acum investiția se ridică la 628 de milioane de euro. Știrile deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Mulțumim Ioana Sport, Luca Pastia Bună dimineața! Comisia de disciplină a FRF va da pe 11 ianuarie un verdict în privința meciului ASEA Târgu Mureș-Panduri-Târgu Jiu abandonat după prima repriză la scorul de 2-0 la pentru gazde, fiindcă oaspeții au refuzat să mai revină pe terenul înghețat Se vehiculează două variante fie ASEA va câștiga cu 3-0 la masa verde, fie meciul se va rejuca S-a jucat și aseară pe stadionul Transil, ASEA Târgu Mureș a fost învinsă cu 4 la 2 de ACS Politimișoara în prima manșa semifinalei Cupei Ligii. cealaltă semifinală, Dinamo Steaua va avea primul act de seara de la ora 20.30 pe Arena Națională. Catalin Fercu și Florin Vlaicu au fost desemnați cei mai buni ruibiști din campionatul național, iar Mihaița Lazăr cel mai valoros român care evoluează în străinătate, la echipa franceză Castră. Federația Română de Ruibii a acordat premiul pentru antrenorul anului lui Eugen Abjoc de la Știința Baia Mare, iar Timișoara Serezens a fost desemnat cel mai bun club autohton. Luca Bastia, mulțumim pentru știrile din sport. Șeful, fu și mâna și tu o șpagă. <gânt> Nu, e invers. A, nu e invers. Nu, da, deci pupația și tălpile, aș vrea să-ți dau o spagă. Asta a, e Republica Fantastică. Deci, dacă dai spaga cu recunoștință că e primită în țara asta. Europa e vrem. Pe cu tine. I don't want Christmas is you, Maria. 8 și 10 minute suntem pregătiți pentru Republica Fantastică România. Cum se mai dă șpagă în țara asta? Șpaga se dă cu recunoștința. Cu recunoștință că este luată de spaguit. nu e așa, deci de trei să te rogi de el? Normal. Să ia șpagă. În Pașcani, fostul președinte al judecătoriei a luat șpagă Vin bani și curcani. Ca să pună libertate niște evazioniști fiscali dintr-un clan de romi. Stai să văd cum se chema clanul Nunuca. Clanul nu, nu, că făcea evaziune fiscală și, la un moment dat, doi dintre evazioniștii fiscale au ajuns în arest. Și domnul judecător, în cele din urmă, și-a recunoscut vinovăția, a negociat o pedeapsă cu suspendare, infracțiunea propriu-zisă, deci momentul când s-a dat șpaga, a fost filmată de anchetatori, atunci a primit și pupături de mâini din partea mituitorilor. Deci totul... și bani și... Da, Tarcan, Da, pentru că, mă rog, era vorba de 25.000 de euro cu totul, Măi, când te gândești din afară, la 25.000 de euro, la banii ăștia te așteptai să fie invers, judecătorul da. să pupe mâna... Dar mă, puțin, a făcut da. un favor ca primi banii Da, doar că banii, ca să vezi treabă, firește că dacă ăla e evazionist, deci păcălește statul de ce ar, avea, ar fi cinstit cu tine, nu? Banii au fost numai promiși. La final, mi-tuitorii i-au dat de vreo 10 ori mai puțin, în loc de 25.000 de euro, i-au dat 10.000 de lei. Adică vreo 2.000 și un pic de euro oricum, între fostul judecător și romi Au avut loc mai multe întâlniri Cea hotărătoare într-o crâșmă Unde s-au pus la punct detaliile Și, și s-au dat foloasele Și în parcarea restaurantului Și păguitorul a pupat bâna judecătorului Scena fiind înregistrată de echipele operative care îi urmăreau pe cei implicați în acest caz relatează ziarul adevărul. Suma totală, pe care clanul Nunucă trebuia să o achite drept mită, fusese stabilită la 25.000 de euro. Rumii au făcut rost de uh, vin și curcani da, la bani și de ceva bani, însă la bani au dat fostului judecător doar 10.000 de lei. Păi de asta-i Povestea conti, da. Câte am fraierit <laughs> De Asta e tipică la ei. Povestea are continuă. Pentru că la final, instanța care avea cazul a respins în cele din urmă cererea de eliberare. Deci, ăsta judecătorul era președintele. Și a zis, vă rezolv eu. Vorbesc cu. Doar că. Nu nu, nu rezolvat. au rezolvat problema. Au zis, domnule, nu cum noi am eliberat. Ăsta s-a dus și a dat banii înapoi. Dar nu pe toți. A dat banii numai 8.000 din 10.000. Deci a păstrat în comision. Comision de transfer. Comisia de transfer <laughs> Și vinul, vinul care l-am băut vinul... Și curcanii Curcanii care i-am popat. Asta, Asta a fost <laughs> Asta. <laughs> Cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM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 Get Toniul, LP 8 și 25 de minute. Sunt de drum cu polei pe DN1 în județul Cluj. Centrul Infotrafic sfătuiește conducătorii auto care se deplasează pe DN1. Huedin Alești să fie prudenți la volan, să adapteze viteza de deplasare la condițiile meteorutiere și să nu bruscheze comenziile autovehiculului, întrucât pe tronsolul Ciucea, Negren, Bucia, În județul Cluj există porțiuni cu polei pe carosabil. Drumarii acționează pentru înlăturarea pericolului. Și vă reamintim, circulație rutieră restricționată în mai multe zone din București pentru uh, comemorarea eroilor Revoluției, trafic restricționat astăzi între 7 și jumătate până la ora 10 pe banda adiacentă pistei de biciclete de pe calea Victoriei, în zona monumentului pentru ucistirea eroilor din Piața Revoluției, porțiunea coprinsă între Strada, Dem, I. Dobrescu și alea Crețulescu. De asemenea, astăzi circulația va fi restricționată între 9.30 și 11.00 pe strada General Bertlot, iar în intervalul 1030 12, se va restricționa circulația rutieră pe calea dorobanților, numai pe banda întâi între piața Șar de Gol și piața dorobanților. Trei persoane rănite și trafic oprit pe DN2 în urma unui accident în care au fost implicate două mașini, Uh, Tre persoane spuneam, au fost uh, rănite, una fiind inconștientă după ce două mașini s-au ciocnit uh, în această dimineață pe drumul național DN2, în zona localității Bisingești în Vrancea. La această oră, traficul pe DN2, Focșania, Jud, este oprit pe ambele sensuri în zona în care s-a produs accidentul. Conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte indicațiile polițiștilor rutieri prezenți la fața locului. Informațiile din trafic sunt oferite de EFIX de la Rompetrol, carburantul care protejează motorul. Subdana Europa FM vai fi love share și uh, multe multe multe multe lucruri pe care vrem să vi le spunem mâine dimineață. Cred că n-ați uitat de ediția noastră specială. Avem alături, vom avea alături de noi pe Andra, pe Ștefan Bonică, Horia Brenciu, Moise Guran, Andreesca, Adi Hădean, Mihai Bobonete, Adrian Vâncică, Clingoia și Smiley. Vin mâine dimineață să ne așteptăm. O să fie super distracție. Bun, fraților, știm ce faceți azi. O să stați blocați în trafic, dacă sunteți din București sau din orașele mari. Și după ce reușiți să vă deblocați din trafic, o să stați blocați în mall la cozi sau în magazine, la cozi încercând să cumpărați cadouri de Crăciun da. pe ultima sută de metri, așa cum se întâmplă de obicei și cum mi se va întâmpla și mie. În mall WeTrust. Da, în mall WeTrust. O să stăm la niște cozi îngrozitoare. Dar există și alternativa. la asta. E o mișcare care se cheamă Buy Nothing Christmas. Cumpără, A, nu, cumpăra, nu cumpăra nimic de Crăciun. Ceea ce e pe plac tuturor zgârciților și meschinilor din lumea asta, dar buy nothing Christmas, adică nu cumpăra nimic de Crăciun, e o mișcare care a început în 1968, deci mai hipiuată așa în Statele Unite, când o femeie din Canada a hotărât că sărbătorile de iarnă cu decorațiuni, brad, cadouri, mâncări, nu sunt pentru ei. Exact cum au descoperit și foarte mulți români, practic toți, din anii 80 încolo. Ai spus o femeie, că mă doresc că, uite, acum, dacă avem, o să avem și noi o femeie în frunte, poate spre asta ne îndreptăm, să nu mai cumpărăm nimic. Da. Bun, totuși, nu este, ideea nu e să nu sărbătorești Crăciunul, ci să transformi Crăciunul, care este, a devenit foarte comercial, într-o sărbătoare mai cu, cu semnificație emoțională și ce poți să faci de fapt este așa, să oferi lucruri pe care nu le cumperi, dar care au o amprentă ta emoțională sau sentimentală. Și avem o listă întreagă Ia, să vedem. care poate fi găsită pe site-ul buynothingchristmas.org, dacă vreți, sau pe greenreport.ro avem așa. Poți să faci următorul lucru. Oferă semințe de plante, legume sau flori și explică persoanei respective cum să le îngrijească. Da. Deci, cu semințele de floare bine prăjite nu dai niciodată greșe. Da, aș spune așii acum. Da, când văd asta cu semințe, cea mai bună legumă rămâne porcul. Da, pentru cei care nu știu să aprecieze la adevărata valoare fripturica de porceluș, putem oferi și a, semințe de legume. Dacă aveți semințe de broccoli da, da, mă bag. Așa. O, po -o, o carte de bucate scrisă de mână este cu siguranță un cadou mai valoros decât orice produs dintr-un magazin. <laughs> Zice. Plus că poți pretexta după aceea că nu ți-au înțeles scrisul când nu zic, Mă gândesc. De nu? fapt, da, așa e. Da. <laughs> Dacă știi că persoana respectivă iubește animalele și își dorește un cățel sau o pisică, poți găsi cu ușurință ceva de adoptat. Gătește ceva bun și sănătos de mâncare Și dăruiește apoi Cum ar fi pâine cu dovleac Sau dulceață de nuci ambarează într-o hârtie salvată De la un cadou pe care l-ai primit mai demult Și bucură pe cineva Deci reciclarea asta este ideea Fă cadou plante uscate pentru ceaiuri <laughs> da. <laughs> poți găsi la târgurile de vechituri sau în magazinele de second hand obiecte, cărora le poți da un suflu nou doar prin câteva vopseluri, bomboniere, pahare seturi de cești, boluri, deci creativitate și da. reciclare camioane mai găsește poți face un bolestit. calendar pentru toată familia cu fotografii și cu zilele de naștere ale apropiaților mm -hmm. Sau poți să cumperi un calendar Pirelli. Deși în ultima vreme... Și faci calendarul... l faci cadou, da. Da, calendarul Pirelli este așa, mai pensionaresc. În fine. Da, dar poți să iei edițiile din anii trecuți și te orientezi da. tu, vezi tu cât e data. Uite o idee bună. Dacă faci parte dintr-o familie mare sau la birou ai mulți colegi, o idee ar fi ca fiecare să aducă de acasă un obiect nou sau aproape nou care nu îi mai este de folos sau nu e de folos. Televizorul cum ar fi. Se așează pe scaune sau pe birou, fiecare și alege ce îi place, iar ce rămâne ajunge la uh, centre de donații. Nu rămâne nimic. Nu crezi că nu rămâne nimic? Voi asta ar fi o idee, să încercăm să facem asta la noi la radio sau poate încercați chiar voi la serviciu. Nu cred da. că anul ăsta mai e timp pentru așa ceva, dar în viitor nu. Ne pregătim pentru anul, sigur. Facem o treabă. Deci fiecare aduce de acasă ce nu mai are nevoie. Da. Vă rog, țineți soacrele acasă, că nu. By nothing Christmas, practic mă duc acum și le cumpăr da. ca să am la anul ce să pun obiecte nefolosite. Da. Îmi pletește un pulover. Ma! Un fular sau o căciune da, asta e tare sau ce, rapi. ce ai făcut ai, Ați încercat vreodată să învățați să împletiți? Uh, eu, eu am încercat eu am pe cuvântul meu Eram curios Zău? Da, când era mic Știai să împletești? Eram specialist Băi, de-alea cu Andrele? Da Nu cred da. Pe față, două pe dos Eram nenorocire Pe cuvântul tău nenorocire. de onoare Nenorocire Vrei să-ți fac un fular? <laughs> Suntul lui deci lucrez. De cât timp ne știm noi De câțiva ani deja Plus da. cei 20 de dinainte Și acum aflu că tu știi să împletești da. Nu cu știu dacă mai știu coale? Știam Cum? Goblen? Cu e Goblen altceva. am încercat Dar erau ușor mai dificil Am degetele boante și nu prea ieșeau Adică Ce tare Mie îmi da. plăcea când eram mic Dacă tot dezvoluim tâmpenii de astea Jenante că De mi -mi ce mă jenant? Plăcea... Eu sunt mândru că știam Ai, să că zic plete. și eu mă rog, Știai da, da, de făceai covorașe tare mici. Mamă, aveam dacă la școală covorașe tare dar nu a oprit nimeni, Termină nu mama a în casă. Să știi că noi am avut o oră de asta de Gherghef, la școală clasa 1-4. Da, eu îndrăgit-o, asta e grav. -am, eu am, mie eu mi au și niște chestii atât de strâmbe, să mama era foarte rușine, cred, de ce mieșa mi din mănuțe. A zis: "E clar asta nu o să fie meseria și niciodată Bietul de el, să învățăm altceva. Ia, știi să vorbești, ai vorbește, poate ajungi la radio." Știi că, că așa a fost. Băi, deci, știu, eu viitor știu. Poți să Îți, zic, ție ți fac un fular eu, eu, ca o pulcă mănuș. Poartsmăm da. Nu. Sau vreun păi, căciulă. Dacă e, fest, da. dacă e cine de serviciu, na, da. Și o da. fac și un covoraș. <laughs> covoraș. Eu văcos da. nasturi, știam să văcos da, nasturi. Da, dar televizor. Știți, că o seamă am mai povestit asta? Coseam nasturi, aveam o pasiune de cusut nasturi. Rufei, nasturi și cosei, nu? Nu, da, da avea, cum se are rău. oricine care face un pic de croitorie acasă, cum se făcea pe vremea da, da, aia, da. când era mai complicat să găsești ce haine voiai să cumperi și trebuia să te mai pricepe așa. Părinții mai știau, femeile știau în general mamicile mai știau. Erau nasturi, se cumpărau nasturi de la mercerie. Da, da, da. Și mama avea, într-un într sertăraș de la o mașină de cusut de aia veche, avea nasturi. Da. și cum prindeam un năsturaș și cum îl coseam. Și acum cred că mai păstrează niște petice de stofă pe care sunt cu sus nasturi. Dar îți dai seama cum acum îi dai copilului tableta ca să stea cu minte când dai musafiri sau ceva? Atunci îi de dai nasturi. La Vlad, da, rupea... Deci pe Vlad <laughs> cu, <laughs> cu <părinții laughs> nasturi? nasturi. de la și Hai să-i dăm să stea cu minte. Pe Vlad îl plăteau cu nasturi încă de mic. <laughs> <laughs> da. Ce mai vrei? Mai ai? Nu no, mai. Hai. Hai, hai să dăm și piesa da. asta. Rămâneți cu noi după ora nouă Cristian Tudor, Pescu absolut sensațional în această dimineață, judecata de joi, și avem câteva bâlbe de la colegii noștri. Peste câteva minute, Andrei Paleu, Luca Pastia, Ioana Brustur, Capitanul și Sorin Dragomir. Sărbătorile vin, săbătorile vin, last Christmas de la UEM am ascultat, mâine avem o ediție specială, vorbim despre Crăciun, despre masa de Crăciun, despre brazi, despre obiceiuri, despre masă, despre mâncare. mersul cu Colindu mea. și așa mai departe, mersul la bucătărie, Andra Ștefan Bănică, Horia Brenciu, Moise Guran, Andreesca, Adi Hădean, Mihai Boboneta, Adrian Vâncică, Smiley și călingoia Goia, listul trupei Voltage. vin în deșteptarea, o mulțime de povești pe care au să vi le spună, într-o ediție, E spectaculoasă, zic eu, de la 7 la 10 mâine de dimineață. Până atunci, însă, am adunat de-a lungul acestui uh, sezon câteva, câteva, pentru că au fost ele mai multe, dar le-am le mai scăpat pe jos. Da, râdem de noi înșine. Câteva, câteva toată... din lucrurile care s-au spus la radio. Să trebuie să ne autoironizăm un pic, după ce firește ironizăm atâta lume, să nu uităm că na, trăim într-un da. spațiu în care nimeni nu e scutit de greșeală, așa că să râdem și de noi înșine. Acum trebuie să recunoaștem că nu avem nimic, niciun material cu noi doi, Vlad. Da, pe noi este Am perfect. apelat așa un pic la Luca Noi am... nu greș. Da, noi nu creșim, Niciodată, nimic, nimic. Bine, țache, cum îi spunem noi, Andrei Paleu, în, uh, într-o... Țache Nici care face, da, zic. emisiunea de dinainte emisiunii noastre și o să auziți... Primele știri. Da, primele știri. O, o să auziți pe Iona Brusur, capitanul IBC, cum îi spunem noi, care vine să răcuța pe la 3 dimineața aici să pregătească știri și evident... Că mai scapă câte o bălbă mică Țachie care e super simpatic Și care și el muncește toată noaptea Și mai scapă un alta Și mai e și Sorin da. Sorin, Luca, colegul nostru da. adică... Hai să vedem, începem cu Țachie? Da Aproape 4000 de persoane au asistat la festivalul Jazz in the Park desfășurat în localitatea Mureșeană Bogota. Bogata. Pentru <laughs> un interviu pentru Europa MP, băi, deci după ce, ce a pățit o -a Snoop Dog, da. <laughs> Snoop Dogg și Tsakye poți să la fel. <laughs> Sunt din aceeași categorie, în același loc. Asta a fost Tsakye, Andrei Paleu. Da, îl avem pe Luca. Luca, ce faci? Bine. Ești bine? Da. Luca și știrile din sport. Chiar dacă a pierdut primul meci al play-ofului, în propriu cu ultima clasată, se Bacău rapid rămâne prima în clasament cu un punct peste Dacia, Unirea Brăila și Dunărea Calaraș. <gri> Fără Cristina Neagu sau Oana Manea, Tricolorele conduceau la Kaunas cu 15-4 încă din minutul 20. Astfel că antrenorul Thomas Ride a putut a toate jucătoarele, avut doar a putut. Dunărea Calaraș a rămas în istorie. Un ciclu de Dunărea Calaraș și s-a vreo trei ori în în aceeași știre. Da. Nu să spună Calaraș. În aceeași știre, dar am zis cu al prilej. Calaraș. Și Eu n-am diacritice. Bine, mai multe bucăți cu Ioana Brustor capital nu se puse toate una după alta Ioana are multe știri, a venit gala? Avem de venit cu de gala Gala a venit cu cărucior în dimineața asta <gără> <Cu Lisa. Bun. gără> uh, IBC, da? Ioana Brustur, capitanul Fiți atenție aici deci de persoane au aruncat cu pietre Spre forțele de ordine Iar acestea au răspuns cu gaze lacrimongece <gără> Temperaturile maxime vor fi cuprinse Astăzi între 4 și 17 grade Cel mai cald va fi în Banat, Crișana și Maramureș Cerul va... va acoperi Asta a fost S-a terminat el, liderii de, lideri, lideri de sindicat, s-au întâlnit cu Ministrii muncii și sănătății. Andrei Paleu a, urm a urmărit subiectul și medicul de. avocatul medicului Cristian Ene a răspuns acuzațiile, a respins acuzațiile procurorilor. Ceva. Procurările vor fi conduse de decanii de vârstă ai celor două camere, senatorul Leon Dănăile de la PNL în vârstă de 83 de ani și deputatul Minor Min Min Min Ignat de la PNL în vârstă de 75 de ani. Asta e cu Ignat de la minorități. Deci Miron de la... Hai, frate, foarte bună Ioana. Foarte bun. Și l avem și pe Sorin, care da. trebuie să fiți atenți, să vă concentrați un pic, care Sorin care are Sorin o nu se bılbuie niciodată, are o dicție impecabilă. Probabil că a avut o eroare în text. Vă rog să remarcați micul său moment de stupoare când înțelege că realizează că ceea ce citește nu are niciun sens și cum încearcă să iasă din această situație. Valeriu Zgonea a declarat că fiecare grup parlamentar are drept de inițiativă legislativă, că schimbările trebuie făcute în deplină legalitate, însă că un om nu trebuie să se abuzeze de regulament pentru a face rău unui om. <gântu -i> <laughs> deci, senzația, da, în momentul în care ai un text care e creșit uh, în sensul că ți-au scăpat niște rânduri da. când ai tipărit sau. E de sens, da. Da, Și ai o fracțiune de secundă să găsești o ieșire. Nu se întâmplă întotdeauna, mai dai și cu capul de pereți când încerci să ieși din situație. Și aia. că cel mai bine o citești așa că nu se prinde nimeni. Da. Ai șanse mari să nu se prinde nimeni. Și te trec toate sudorile. Nu e, și asta e reacția, nu e ca și cum noi am face aici operații pe creier. Slavă cerului, adică nu sunt decât greșeli de care putem să râdem mai târziu. Sorin e un om. Valeriu Zgonea a declarat că fiecare grup parlamentar Are drept de inițiativă legislativă Că schimbările trebuie făcute În deplina legalitate Însă că un om nu trebuie să se abuzeze De regulament pentru a face rău Unui om Știi că ultimul om e om Da, un om O să ne certă, Sorin, acum O să zic pe mine m-ați de două ori Deșteptarea Cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM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 de minute, Willy William. Ego, ego. Europa FM vine ora nouă, Cristian Tudor Popescu și judecata de joi. Vlad, știi cât da. e reportul la loto? La 6 din 49, 2,63 milioane euro. Euro? Euro. Mă a acasă cu 2 milioane. Da, ce da, da. Ce începe... până într-un milion e mai mult decât Începe da? să fie ușor, ușor, ca pe vremuri, așa. 2 când... milioane cât? 6, 63. 2,63 milioane. Adică 2 milioane, 630, 630 de mii. De mii. Da. E bine. Uh... Nu vrei, ce, dacă? nu vrei să luăm noi banii ăștia ba, de dar, la loterie hai, Mergem Avem Serios Cum? Și să-i cu ascultătorii noștri Eu așa și aș facem. Ce să facem? Să luăm banii de la loto Așa? să câștigăm, Adică nu, să nu te gândești că trebuie să mergem să-i luăm cu forța Păi cunoști și pe să cineva? Să-i cu Ai ascultătorii vreun? noștri Ai un inside? N-am niciun inside Să-i Da Asta cu împărțitul. De luat vrei să Ei iei, mă, dar nu să vrei să împărțim. Hai împărțim câștigul de la loto, dar vorbim despre asta după ora 9 în deșteptare. O să vedeți ce și cum. 8 și 51 de minute vin știrile cu Ioana Brustur, capitan.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 Vino la Practicar Are o ofertă atât de bună de nu ți vine să crezi. Set mop rotativ include găleată 19 litri, coadă și mop la doar 59,99 lei. Cumpără și online pe www.practicar.ro. de la la casă.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 Bani de la guvern pentru refacerea drumurilor vor primi aceste fonduri primăriile din 29 de județe afectate de inundații. E vorba de peste 270 de milioane de lei, susține purtătorul de cuvânt de la Palatul Victoria, Liviu Iolu. Fondurile sunt necesare pentru refacerea infrastructurii afectată de calamitățile naturale produse de inundații în aceste 29 de județe. Suma alocată va fi destinată așadar pentru refacerea de drumuri județene, comunale sau sătești, refacerea de străzi, poduri și podețe, acest lucru contribuind la desfășurarea transportului rutier în condiții de siguranță. Alte 80 de milioane de lei vor primi autoritățile locale din patru județe pentru a asigura încălzirea locuințelor populației pe timpul iernii. Camerele Parlamentului i-au ales ieri Liviu Dragnea va conduce Camera Deputaților, a fost ales cu 216 voturi pentru și 101 împotrivă. După anunțul oficial, Liviu Dragnea a vorbit despre restabilirea încrederii în Parlament și despre intenția de a schimba Constituția. Voi iniția un proces parlamentar prin care, împreună cu toate instituțiile abilitate ale statului, dar în primul rând cu Guvernul, Parlamentul să facă ordine în legislație și să clarifice raporturile dintre instituții. Această ordine este una din condițiile fundamentale ale aplicării legii în România. Sunt convins că împreună putem realiza o adevărată reformă a legislației constituțională. Nu avem dreptul să mai ratăm acest proiect. De asemenea, activitatea de control a instituțiilor pe care Parlamentul e abilitat să o exercite nu trebuie să mai fie mimată. Iar Senatul va fi condus în continuare de liderul ALDE, Popescu-Tăriceanu. Trebuie să realizăm un proces de simplificare a cadrului legislativ. În al doilea rând, adoptarea legilor este atributul Parlamentului și nu al Guvernului. Sper să nu mai avem situații cum sunt cele în care Guvernul modifică în ascuns și peste noapte lege esențiale în orice democrație, cum a fost cazul codurilor. Dacă apar aceste situații, părerea mea este că Parlamentul trebuie să cenzureze Guvernul. Să mai spunem că numărul aleșilor care au votat pentru instalarea lui Liviu Dragnea și Gălin Tăriceanul la șefia Camerei Deputaților, a Senatului, a fost mai mare decât voturile pe care puterea le are în cele două camere ale Parlamentului. Un tânăr tunisian despre care procurorii germani susțin că este autorul atentatului comis lunse la Berlin este căutat în toate statele Uniunii Europene. 12 persoane au fost ucise și alte 48 au fost rănite când un camion a intrat cu viteză într-o piață de Crăciun. Pentru capturarea suspectului ale cărui acte de identitate au fost găsite în vehicul, se oferă o recompensă de 100.000 de euro. Ajuns în Germania în vara anului trecut, tânărul tunisian nu a primit azil și se afla în vizorul autorităților pentru plănuirea unui atentat. Lucian Popescu. Potrivit informațiilor date de publicațiile Bild și Algemeine Zeitung, despre bărbat se care că ar avea 21 sau 23 de ani și ar fi cunoscut sub trei identități diferite. Numele său ar fi Anis și se crede că provine din orașul tunisian Tatuin. Documentul de identitate găsit în camion este un permis de ședere temporară, oferit unui imigrant a cărui cerere de azil a fost respinsă, scrie presa germană. Anchetatorii spun că suspectul este posibil să fi fost rănit într-o luptă cu șoferul camionului. Lucian, mulțumim știrile Să opresc deocamdată data aici. Găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europafm.ro. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport, Luca Pastia. Bună dimineața, victorie importantă în Basketball Champions League pentru CSM Oradea, 65 la 59 în Rusia cu Avtodor Saratov. Americanul Martin Zino a fost și de această dată liderul campioanei României cu 28 de puncte și 6 recuperări. În FIBA Europe Cup, BC Mureș a fost învins acasă de Gaziantep, 89 la 76. ACS Politimișoara a câștigat cu 4 la 2 în deplasare la ASEA Târgu Mureș, prima manșa semifinalei Cupei Ligii. Artean a deschis cărul din penalti pentru dar Ciolacu a egalat și la pauză a fost 1-1. Drăghit și Iorente au făcut 3-1 pentru aspeți, Rus a redus diferența, dar Popovici a făcut o în al la minut de prelungire. La meciul ultimelor două clasate din Liga 1, Timișorenii au fost nevoiți să poartă un echipament improvizat cu tricouri albe inscripționate cu carioca. Asta pentru că cele două seturi pe care le aveau, unul violet și altul negru, semănau cu cel bleu al mureșenilor, iar aceștia nu aveau alternativă. Anul fotbalistic autocton se încheie di de la ora 20 30 cu derbiul Dinamo Steaua Prima manșa celeilalte semifinale acum pe mama. Mama, Mama da. mama. mama, ce Chiar o să că fie mama, mama. Da. <laughs> Bine, 95 minute Mulțumim pentru știrile din Sport Luca Avem judecata de joi Nu-l ratați pe Cristian Tudor Popescu În minutele următoare Europa FM Pe aceeași repvență cu tine Jingling, ring, ting, tingling too It's lovely where the for us lay right together with you Outside the snow is falling and friends are calling you. you It's lovely where the for us lay right together with you The birds of a feather would be So let's take the rope before us Sing a chorus of two oh, Come on, this lovely weather the us, they ride together with you Că moșul vine, vine, vine, vine va duce și cadouri Știm că i-ați scris moșului deja Și că vă doriți un smartphone nou Cu ecran mare, cu cameră performantă Și cu mai multe putere pentru baterie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 orașul din care ne asculți. Cel mai norocos dintre voi intră în direct la deșteptare, ne răspunde corect la întrebarea moșului și câștigă smartphone-ul Samsung Galaxy J3 2016 de la interni. Voră mult, mult, mult, mult succes! Până să găsim un câștigător, ascultăm judecata de joi. Nu ratați astăzi întâlnirea cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu, la Europa FM. Faptul că pentru prima oară în istoria politică a României o femeie ocupă postul de prim-ministru, e un lucru folositor deschiderii minților românilor. De asemenea, religia musulmană minoritară a doamnei Sevil Shaidee poate contribui la creșterea toleranței pe meleagurile noastre majoritar ortodoxe. Pe de altă parte, s-ar putea spune că mai avem o premieră, o purtătoare de cuvânt pe post de prim-ministru. Doamna Şhaide pare a fi transmițătorul de cea mai mare încredere al hotărârilor domnului Dragnea. Asta însă nu le dă dreptul liderilor opoziției și chiar domnului Dragnea să o trateze cu o lipsă de bun simț întristătoare pe doamna Șhaile. Doamna Raluca Turcan, femeie între altele, spune că aceia care au votat PSD nu au votat-o pe fina domnului Dragnea ca premier. Mai întâi, doamna Turcan se acoperă de ridicol comunicându-ne că o roade grija de aspirațiile mai mult sau mai puțin împlinite ale votanților PSD, când PNL nu știe pe unde ori mai fi votanții lui. Apoi, dânsa ar trebui să se gândească de două ori, înainte de a deschide gura în legătură cu familia în politică. Când PDL, partidul domniei sale, trăcea din greu să o facă europarlamentar pe o la cea mică a președintelui Băsescu, nu mi amintez vreo luare de poziție a doamnei Turcan. Domnul Nicușor Dan găsește de cuvință să-i stâlcească disprețuitor numele doamnei Schaide, exact în stilul xenofob în care liderii PSD, Alde și PRU pronunțau Julien, Klaus Werner sau Clotilde. Însuși, domnul Dragnea anunță că el ar fi trebuit să fie premier, dar fiindcă o condamnare și o lege nedreptă îl împiedică, n-are ce face și o pune pe doamna Sevil. Câtă delicatețe! Eu, ca gazetar, ce ar trebui să fac dacă ar fi să merg pe linia asta? Să vorbesc despre cadâna lui Dragnea? Cât privește probabilitatea ca alegătorii PSD să fie contrariați de etnia și religia doamnei Schaide, pe fondul românolatriei ortodoxiste exhibate de PSD în campania electorală, aceasta bate spre zero, din două cauze. 1. Campania xenofobă a fost în mod precis occidentofobă, îndreptată împotriva magnatului american Soros, Bruselului, companiilor multinaționale vestice. Nu împotriva Orientului, a minorității tătare căreia aparține doamna Scheide. 2. Hitler nu era nici înalt, nici blond, n-avea ochi albaștri și nu era nici măcar german. Era mic, negricios și austriac. Asta nu i-a împiedicat pe germani să-l idolatrizeze, înghițind tot ce spunea, fără să vadă cum arăta. Când vrei să crezi, atunci nu mai auzi și nu mai vezi. Asta s-a întâmplat și cu votanții PSD. Au dorit cu tot din adinsul să creadă în ce le-a livrat PSD. Consiliat electoral de niște izraelieni. Așa că acum nu mai văd și nu mai aud nimic. Ca orbii cu mâna întinsă, așteaptă bănuții promiși, leafa pentru că sunt români, buni români, fredonând. Și haide, mândruțo! Și haide, mândro! Hai de mândruț-o mândra mea Deșteptarea Cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM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 Inima casei tale are nevoie de cineva care să o susțină cu cele mai bune ingrediente pentru sărbătorile tale fericite. Așa că hain mega, în perioada 8-31 decembrie ai Amigo Cafe Instant 100 de grame la doar 10,49 Delicat bază pentru mâncare 200 de grame la doar 4,39 lei Și Sisi și din piept de pui la doar 2,99 lei 100 de grame Mega Image, sărbători fericite pentru inima casei tale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 Dă te jos acum din nou. Te așteaptă o treabă de făcut. Și multe alte leci ori sta, îți stau la cu îngrijă ta, te așteaptă grijile. Avem idei de afaceri și vă povestim în câteva minute cum putem face banii împreună, chiar în seara asta. Nici mai mult, nici de mai puțin. De în seara asta? Te bagi, Vlad? <grijin> Sunt suspicios. <grijin> 9 și 26 de minute. Dacă ai trimis SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul telefon urmat de numele tău și orașul din care ne asculti, e momentul să afli dacă ești câștigătorul smartphone-ului Samsung Galaxy J3 de la Internity. Ce coincidență vezi, acu' 27 de ani cineva a plecat spre Târgoviște. Alin e din Târgoviște și vrea să ne ia premiul. Bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Ce faci, Alin? Foarte bine, uite, mă întorc de la muncă, sunt pe drum către casă și mă bucur să vă aud. Foarte bine! Ai lucrat de noapte? Hai să... De noapte, da. Hai să nu te întorci cu mâna goală. Da, la ce cere... da. rețea de magazine Parteneră Telecom România găsești mereu Cele mai bune oferte? Păi, uh, Internity Cosmode <laughs> Internity, așa e Bravo, felicitări Tu ești câștigătorul din această dimineață Ai un Samsung Galaxy J3 2016 De la Internity de să te sorbe. Le va să o bucură și m-a pe mine de cadou și ia-te ca îmi pare rău. N-ai da. câștigat un Samsung Galaxy J3 2016, l-a câștigat soția ta. Da, sorbe, frumos. Ăla da. ăla. Mulțumesc. Bine, bine. fericite. Uh, îl așteptăm și mâine pe Moș Crăciun să ne alimenteze cu cadouri pentru voi de la magazinul Eternity. Partener Telecom. Eteo, în zonele de deal și de munte, cerul va fi astăzi mai mult senin, iar valorile termice vor fi în creștere față de ziua precedentă. În zonele joase, mai ales din vestul și centrul țării, va fi ceață, iar vremea se va menține relativ rece. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 2 și 8 grade, valorile mai ridicate fiind în dealurile subcarpatice. În capitală, cerul va fi noros, iar maxima se va situa în jurul valorii de 3 grade.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 Transporta transport agabaritic pornește astăzi pe un traseu cuprins între drumul național 67 și cel județean 671B, pornind dinspre spre Jiu. Convoiul de două vehicule va fi însoțit de un echipaj al poliției rutiere, urmând să ajungă mâine la destinație. Pe mai multe artere rutiere din București se circulă în condiții de ceață, în special pe bulevardul Iuliu Maniu și pe DN1 au anunțat în această dimineață reprezentanții brigăzii rutiere a Capitalei. Din cauza temperaturilor scăzute, de pe suprafața carosabilă s-a format polei, factor ce poate duce la derapaje. În acest context, polițiștii de la brigada rutieră le recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență, să adapteze în permanență viteza la condițiile meteo și ale unui carosabil acoperit. Centrul Infotrafic, din Inspectoratul General al Poliției Române informează că în județul Vrancea, traficul rutier pe DN2 Focșani-Adjud s-a reluat pe un sens din cauza unei coliziuni frontale dintre două autoturisme, circulația fusese oprită pe ambele sensuri la ieșirea din localitatea Bizigești către Mărășești. Informațiile din trafic sunt oferite de Efix de la Rompetrol, carburantul care protejează motorul. Ai, cum spuneam, zilele trecute, una din cele mai difuzate melodii la Europa FM de când e radio asta. Da, ca să zic așa. Bun 34, până la idei de afaceri și până aflăm cum câștigăm bani mulți în seara asta. Despre Ignat vorbim și consecințele sale pentru oameni, că ah. pentru purceii, știm. Și pentru domnul Ghiță, care știm cu toții a șters-o de Ignat. Băi. Sau a doua zi după Ignat, ca să-mi aduc aminte. Da mă <laughs> Răzbunarea porcului avem astăzi. Nu, de, nu e știre despre domnul Ghiță. Uh, medicii au intervenit în ultimele zile la o mulțime de cazuri legate de sacrificarea porcilor în gospodăriile din județul Iași. Medicii de oameni. Deci, scrie adevărul, dar nu medicii de animaluțe sau de animale. Doctorii au întocmit un inventar al cazurilor ieșite din comun. Asta nu Iași. La chestia cu Ignatus, s-a organizat tăierea porcului și s-au întâmplat diverse accidente. În intervalul 14-21 decembrie la UPU și, o săptămână. Ia și au fost îngrijiți în jur de 10 pacienți răniți în cursul operațiunii de tăiere a porcului. Primul accident anunțat și înregistrat la 112 a avut loc pe 14 decembrie în localitatea Tomesh, când domnul Constantin A, în vârstă de 50 de ani, a fost preluat în comă de lângă porcul pe care îl voia să îl sacrifice înainte de sărbători. Bărbatul care tăia porcul în curte riscă să-și piardă viața. După ce de Bea ce era, s-a împiedicat și a căzut cu capul în, pe o platformă de beton. Deci porcul nu avea nicio vină. Da. În loc să asomeze da. porcul cu o țuica, a băut el toată țuica <laughs> și a dat cu capul. Da, Bărbatul da, da. era cu etilism acut, alcoolie în sânge de 4 la mie, fraților. Mamă! 4 la mie? 4 la mie. Înțelegeți? Nici nu vreau să mă gândesc da. ce înseamnă asta. La, băi, adevărul că la alcolemia asta eu nu înțeleg de ce mai umblui cu cuțitul. Iisus, uite să sufri porcului în față și leșină. ăla. <laughs> <laughs> Un alt bărbat care a ajuns la urgență sâmbătă 17 decembrie era mușcat de porc. Bărbatul a încercat să înjunghi animalul, dar acesta s-a ferit și l mușcat. <laughs> A făcut scădere de nivel? Da, porcul și. mam. Da, deci porcul cu colț de argint. Da, da, da, Asta da, e da. mistrețul cu colț de argint în varianta da, da, da. moldovenească. Domnului în alte istic. două cazuri, pacienții au rămas internați în clinicile spitalului. Un tânăr de 28 de ani, Beat Criță, a căzut în nas în timp ce se învârtea în jurul porcului părjolit și încerca să-l spele. Deci a căzut în nas la propriu. Are o fractură de piramidă nazală. Avea o alcoolemie de 3 la mie. Asta și nefiind stabil a căzut, a precizat și Upus pus Băi, deci greșeala de pe lume să încerci să te învârți în jurul. Nu mai bine îl speli în patru lab, adică te pui la nivelul porcului, vorbești cu el, dacă ești băut, Vorbaia poate ametește, îi dai și lui... Îl cinstești și pe el cu o și poate în felul ăsta vă înțelegeți bine. Dormiți împreună în cocină și ați rezolvat problema. Rămâneți prieteni. Păi încerci să mori porcu, când ai 3 la mie, mă nene. 4 la mie, îți dai seama? Și a căzut în nas. Deci, dați... imaginați-vă, n-a mai avut, era de beată încât n-a avut reflexul de a pune mâinile înainte. El a alunecat și a căzut direct în nas și a spart fața, da. Mă rog, mai avem un pacient care și el era foarte vesel și când a încercat să taie porcul, să dea cuțitul, să autonjunghiat. o înjunghiat. Bă, nici măcar nu, nu mai de, de răzut adică toți au supraviețuit, mai cu nasul spart, mai cu mâna înțepată, mai cu astea... Mai cu suți, mai... Răzbunarea porcului. Da, se întâmplă lucruri. Da. Da, bine că unii au dispărut. Ei caută poliția de frontieră, înțeleg ha, că cine știe da, ce se Bruce Springsteen are și o piesă de Crăciun. Greu de crezut, nu? Tare, Merry Christmas, baby, ascultăm și avem idei de afaceri. Cum facem în, în seara asta? Devenim milionari, Vlad, fi atent! baby and happy new year I spune eu de la yeah. The Box. 9 și 42 de minute The Box. The Vlad box. a venit tot anul cu idei de afaceri, ne-am gândit că una așa pe care mai decare. Pe final de sezon n-ar strica. Stai acum a găsit Zafuna, mi-a da. explicat-o. Țineți-vă bine, ne bogatim cu toți, frate, cu toții nici nu mai venim. Reportul credință. la Loto pentru extragerea din această seară e de vreo aproape 12 milioane de lei. Au calculat colegii noștri 2,63 milioane euro. Să știi că am trecut și eu prin faza asta. 2.630.600. băi, dar de ce n am luat noi banii ăștia? De ce noi i-am câștigat? Da, chiar așa. Ce poate fi mai simplu de atât? Alegi da. șase numere. Da. Le pui, 6 din 49 nici măcar nu-i mare. Câte variante sunt? Câte variante sunt? 90. Deci... Zeis... Da, nu știu, vreo de 30 milioane de, de milioane de variante. Câștigări. Deci e o șansă bună, una la 30 de milioane, e bine. Una la 30 Dar de milioane. sunt mai multe șanse să fii trăznit în fiecare an decât să câștigi Dar Bun. tot e, n de unde să știi, domne, sunt câștigători în fiecare săptămână. A, da. Mă rog, sunt câștigători din când în când de Crăciun. și de Paște se câștigă. Asta zic, da. de Crăciun acum, în ajun de Crăciun să fim noi câștigători. Dar ar fi păcat așa să luăm noi banii ăștia, ce-i face cu banii ăștia? 2 milioane și de euro, da. Vlad Păi ce face că cu banii dacă banii nu da, nu ne-am certat că eu aș cu ei și, da, și să ce rămâne... face cu banii ăștia? Pleci cu ei și ce faci? Ce fac cu banii? Da. Ce să fac? Nu știu. mă gândesc. Zii tu, că ai nu ce faci, ce să faci trebuie. cu banii cu două milioane jumate de da. euro, cum? Adică nu știi ce să faci? problema e că după aia ai prea multe idei pentru A, câți bani banii. Asta e, știi? Și deci am zis prea să puțin bani pentru câte idei ave. Am zis să împărțim așa cum împărțim deșteptarea în fiecare dimineață cu prietenii noștri care ne ascultă inclusiv acum. Da. Să împărțim banii cu prietenii noștri. Așa Foarte mai bine. bine. Am pus biletul. Eu cedez e... partea mea. Eu ne certam. Bine, nu, eu nu cedez mai. nimic. Eu cedez partea eu mea. Dacă se nimic. câștigă, eu partea mea se cedează. Am pus biletul pe pagina de Facebook Europa FM. Să... Și cine ceruiește imaginea cu biletul? Eu accept partea până alu, de seară Până la ora 19. E partea la câștig. Da. Împărțim banii cu toți cei care șeruiesc Așa. imaginea cu noi. Deci, până la ora 19. Da, până când e extragerea. Eu scot deja la vânzare partea mea pentru suma modestă de 100 de lei. Adică, dacă vreți și partea mea, care vă dați seama, o să fie de la... 100.000 de, de euro în sus, puteți să o chiar acum cu 100 de lei. Luca, te baci? Nu. E simplu, frate, cum? 100 de lei? Ai păi șansa de a câștiga 100. Am și o mică mea idee de afacere. Deci avem un bilet Lăsați. câștigător la loto 6 din 49, vând partea mea cu 100 de lei dacă e cineva interesat. O poate face chiar acum. Da. Tu vrei... Ai putea și tu să-l licitezi? Aș putea să-l licitez, dar eu am hotărât să mă retrag să las altora că sunt Preocupată, adică nu am timp să cheltuiesc banii și... Câștigați cu noi banii la loto din seara asta share imaginea imagina pe Facebook și sunteți parte la căștig. Am ales șase numere. Nu, știți care sunt? Nu, nu le-ați văzut. Am pus unul Așa. În general este 1. <laughs> nu, dar am pus 1. Am zis totul să aibă legătură cu emisiunea pe care o facem. 1 da. e ziua de naștere a lui Cristian Tudor Popescu Ce frumos. CTP e numai 1, e numărul 1. Da. Și atunci am zis că de acolo să vine. 6, am pus și 6, e ziua de naștere a lui Cătălin Tolontan. Mama. Arena lui Cătălin Tolontan, parte din biletul ăsta câștigător. 13 pe ziua mea, nu puteam să ratez momentul să fiu și eu pe aici. 15 pe ziua lui Luca. Da? Uh -huh. Înțelegi? Da. Poate nu este tocmai 15 și iese altceva. Să vezi ce poți cum? Nu, este 29 e ziua de naștere a Andrei Esca. Da, Și, și ziua Mie de e naștere. Cu zile de naștere. A Ioanei Dumitrescu. Da, Colega noastră, producător de emisiune, de deșteptare. Da. Iar 48 e vârsta lui Petre Amănșa. Așa, da. Bravo! 48 e ziua mea de naștere. <laughs> da. da. da. O să vă spun, după o analiză profundă a fenomenului. Da. Trebuie întotdeauna să alegem și un număr din afara spectrului numerelor de naștere. Iată. Respectiv să fie da. și ceva peste 38. 48 este aproape numărul meu de la pantofi. Da. Aproape. E Teoria conspirației. Am zis să jucăm anul ăsta că mai putem juca cel mult anul viitor și după aia nu mai putem juca, că e doar 6 din 49. <laughs> <la vârsta> noastră. <laughs> Bine. 1, 6, 13, 15, 29 și 48. Am jucat. Biletul este la comun. Da, care dai Câștigă share? Fotografiat, care și e fotografiat. Da, care dai share pe Facebook, participi la câștig. Sau poți să fii sigur că e mai mult și să cumperi partea mea. 100 de lei chiar acum. Chiar acum sună. Bine, sunați-l pe Vlad, pe mobilul lui. 072. 072. Da, da. These only walls have changed the way I feel the way I feel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 setată pe biletul ăsta la lotto de pe Facebook, da, dar ar trebui să fim setați și pe Gala Catering. Mulțumim Gala Catering Mulțumim. pentru un mic dejun absolut fabulos în această dimineață. Pentru un an de mic dejunuri. Da. Pentru un an de mic dejunuri, da, da, da. da. Foarte, foarte, foarte bună dimineața da, O să asta. rog să nu mă mai sunați acum, că am vândut deja partea mea, nu mai... Gata, s-a da, S-a da, închis, gata. Mulțumim. Păstrăm vinul fiert de la Gala Catering pentru după emisiune, pentru că acolo. Imaginați-vă că am primit vin fiert. Da. Dar ne-am abținut adică, A zis că e mai bine totuși Până la finalul emisiunii Bine, 100 de lei locul lui Vlad În combinația asta cu biletul Nu știu dacă e o afacere share -o imaginea de pe Facebook Cu biletul Bio la loto. Ce puteți câștiga împreună cu noi Mai bine de 2 milioane și jumătate la euro Mult mai bine De euro, nu la euro Vezi, <laughs> de la vinul fierț pe care o să-l beau da. A, Mâine dimineață avem o ediție specială Vorbim despre Crăciun, despre Moș Crăciun Pe alocuri Despre Moș Gerilă. Poate cântăm. Poate coline. cântăm un colin, poate, poate nu. Avem invitați de soi, Smiley, Călin Goia, Adrian Văncică, Mihai Bobonete, Adi Hădean, Andrei Esca, Moise Guran, Horia Branciu, Ștefan Bănică și Andra vin în deșteptarea. Toată lumea bună. Toată lumea bună, da. Mm -hmm. Bine, vă lăsăm cu Ciprian Dino. Ciprian poate face aici plinul aici de vin. Aici. Da, lăsăm. Vine imediat după ora uh, 10 cu Europa Express. Noi, bine, pe mâine! Toate bune! Baftă!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 E de mișcare? Ea e Metrix. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. În decembrie, Selgros îți face cadou cele mai bune promoții. Azi ai 20% reducere la sortimentul de agende și calendare, iar mâine ai 10% reducere la seturi de cosmetice cadou, vin și cozonaci, cu excepție articolelor din alte promoții. Casa ai casa plină, vină la Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați.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 Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi.